الحمد لله أحمده ونستعيله ونستغفره ونسوب إليه ونعوذ بالله من شروع أموتنا وسيئة عمالنا من يهدف الله فلا مضل لك ومن جذل فلا أدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا وقاتوا لا تنف إلا إلا وأنتم مسلمون فإن أحسنا الكلام وكلام الله فقدر الهدي محمد صلى الله عليه وسلم Asyarrul umuri muhdatsatuha fa innahu la muhdatsatu bid'ah wa kullu bisatin ghalaalun wa kullu ghalaalatin naq. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang akan menyampaikan materi adalah Ustaz Muhammad Arifin Badri yang namun beliau berhalangan kerana tidak bisa hadir dan belum bisa pulang dari dari kota Madinah menuju tanah air Kerana ada urusan urusan yang tertunda dan saya datang ke sini hanya sebagai ban seraf ya e, sebetulnya e, mobil yang beliau bawa itu mobil yang sangat berat, mobil liberal sementara ban saya mungkin ban mobil murahan. oleh karenanya saya harap ikut pertama, karena materi yang pertama saya akan menyampaikan tentang Tauhid al-Asma bukan tentang masalah liberal karena kembangan tentang liberal butuh disiplin ilmu tersendiri butuh persiapan yang matang butuh mengenal tentang sibhatul qaul dan sibasibahan yang dilontarkan oleh mereka dan bagaimana membantah dengan bantahan ilmiah e, kebetulan saya tidak cukup waktu untuk membaca itu semua ya Paling tidak itu butuh satu minggu minimal untuk kita belajar dengan baik sementara panitia menodong saya baru baru saja ya satu atau dua hari yang, yang lalu oleh karena itu saya mohon maaf dengan e, Maha apa dan Maha Allah besar-besarnya Kepada ikhwan sekalian Dan sekarang saya mengajak ikhwan sekalian untuk bersabar Kita bahas tentang Tawrith al-Aqma' wa sifat Yang bahasan kita kali ini Adalah tentang Mufadzimah Yaitu pengantar tentang Tawrith al-Aqma' wa sifat Ikhwani fillah Ketahuilah bawaannya Allah subhanahu wa Taala menciptakan alam semesta ini menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala Jangan diperhatikan tegang dia Saya ulang kafaris ni alafni wa amaliyat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia dengan dua tujuan yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan juga dalam rangka untuk agar manusia mengenal tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jinna wa al-insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada untuk mentauhidkan-Ku. Ini semua kita tidak tahu. Ada tujuan yang kedua menciptakan manusia masa ini, yaitu agar kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Allah berfirman di Asy-Syura surah salat, Allahu allazi khalaqa samaawati wal arda wa min al-ardhi islahunna yanzilu al-amru bainahu lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qadaa khata bi kulli syai'in halim Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan tujuh langit. Dan juga telah menciptakan bumi yang misalnya. Ya zanadzal amru bainahun. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala berlaku di antara langit dan bumi. Apa tujuannya? Misa'lamu. Anna allaha ala kulli kulisya'in fadir. Agar kalian tahu. Wahai para manusia. Agar kalian tahu bahawa adanya. Anna allaha ala kulisya'in fadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. وَأَنَّ اللَّهَ قَدَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلْمًا dan agar kalian tahu bahwa tanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu ini penekanan terhadap Tawwiz al-Aqna wa sifat dan diantara pencipta alam semasa ini pencipta manusia agar kita manusia tahu tentang sifat-sifat Allah yang maha agung sebagaimana saya jelaskan dalam ayat tadi Allah menciptakan langit dan bumi agar kita tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan Allah itu Ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Oleh kerana kalau kita buka Al-Qur'an, terlalu banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan i'lamu, li ta'lamu, fa'lamu, ketahuilah, ketahuilah, Dalam ayat seperti ini banyak? I'lamu an Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah kuasa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat seperti ini banyak. Fa'lamu an Allah ya. Goniin kami atau semakna dengan ayat ini. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Lihat Maha Mendengar. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Ya Allah Muwaffiq Ampuni Kumpak Daru mengatakan apa yang ada dalam dadan kalian maka berhati-hati. Oleh karenanya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala berusaha untuk belajar diketahui darah sifat-sifat untuk mengenal sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Agar kita tumbuh dalam hati kita pengabungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pada khasin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berusaha atau menyampaikan mengenalkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Misalnya seperti sifat tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala qadallu ma khalaqani wa wa wal ardu jami'an qadqathu yawmal qiyamah was samawati matliyatun bi yaminih. Allah Subhanahu wa taala tengkunya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala wal ardu jami'an qadqathu yawmal qiyamah bumi seluruhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matliyatun bi yaminih. Dan langit lagi langit-langit seluruhnya Terlipat di tangan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maha bersyukur Allah dari apa yang mereka sirikan. Anda berhati dalam ayat ini. Allah jelaskan bagaimana sifat tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bumi seluruhnya pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana langit-langit seluruhnya dilipat oleh tangan tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang apa namanya merenungkan hal ini. Tentunya akan menemukan Allah Subhanahu wa taala dengan iman Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya itu misalnya seperti sifat rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmatī wa fi si kulli syai'in." Bahwasanya rahmat itu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, "Wa fi kulli syai'in rahmatan wa 'ilma." Ya Allah, kemuliaannya ya, ilmu-Mu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Jadi Allah mengenalkan sifat-sifatnya kepada kita dalam Al-Quran. Dan terlalu banyak ayat dalam Al-Quran. Inna allaha alaqulisya'in qadir inna allahu Allah huwa sami'ul zafir. Wa huwa sami'ul Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi Alaihi Wasallam berusaha menjelaskan kepada umatnya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, Rasulullah SAW tatkala menjelaskan sifat uh, rahmat, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang Sahih berkata: Muslim. Tatkala ada seorang wanita yang sedang mencari uh, anaknya, karena anaknya tadi hilang. Tatkala dia mendapati anaknya, maka dia segera menyusui anaknya tadi, kemudian memeluk anaknya tadi. Sambil berlinang air mata, karena kerinduan yang dia lepaskan. Rasa sayang nampak dari sang ibu, karena anaknya telah hilang. Kemudian dia temukan anak tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan itu di hadapan para sahabatnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya? Apakah kalian menyangka bahwasanya ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tentu tidak jauh Ibu yang modelnya seperti ini, yang tak kalah memeluk anaknya sambil berlina air mata, tentunya sangat sayang kepada sang anak. Bagaimana dia melemparkan anaknya ke dalam api? Apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam? Lo Allah arham min hadhihi, Lo Allah arham bi ibadhihi, min hadhihi di wadah. Bagaimana menghabiskan ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah lebih rahmat, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu tadi terhadap anaknya. Ini Rasulullah mencoba takribul faham, mendekatkan pemahaman pada kita. Bahawanya ingatlah wahai manusia kaum muslimin bahawanya kalian itu memiliki roh memiliki Tuhan yang menciptakan kalian yang lebih sayang kepada kalian daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Namun apakah kita meyakini hal itu? Apakah kita bersusun kepada Allah ataukah sebaliknya kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wataala? Contohnya lagi ketika Rasulullah menjelaskan tentang sifat Allah Atauw Allah itu mana menerima taubat. Rasulullah SAW menjelaskan dari hadis Sahih Jamiul Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Allahu ašshadu farahm b-tobat aṭtihi na y-tobu ilayhi min aḥadikum kana ara rahiyatihi bi aṭti falasim fa fa nasminhu". Kata Nabi Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala, lebih gembira daripada kondisi salah seorang kalian ya, yang berada di tengah padang pasir bersama dengan ontanya dan bekalnya berada di pada ontanya tersebut minumnya, makanannya berada pada ontanya tersebut faham kalau minum, tiba-tiba ontanya tadi lari ucul, ya, kalau kita jawab ucul, lepas maka bagaimana dia pun setelah ontanya yang buat bekalnya lari maka orang ini pun putus asa dan dia pasrah menunggu kematian menjemputnya. Faqad ja'a fil lisjalah. Maka dia pun pergi ke sebuah pohon kemudian berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Wa ajita min rafilatin. Dan dia sudah putus asa dari omtanya tadi, tidak mungkin omtanya kembali. Kenapa? Karena padang pasir yang luas. Babaina huwa kadhalik sibu huwa fiha qa'imah. Datkala dia sedang menunggu kematiannya, menunggu ajarnya tiba. Tiba-tiba omtanya -tiba yang muncul tadi muncul. Wahai hato amuhu washawaku dan masih lengkap bekanya, masih ada minumannya, masih ada makanannya. Maka saatnya dia tadi sudah rasa akan meninggal dunia, melihat ontasnya muncul dia pun sangat bergembira. Kemudian pak Ahmad dia pun segera memegang salingkan ontas tadi. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkata, Allahumma anta abdi wa ana robku. Ya Allah sungguh benar-benar engkau -benar, adalah hambaku dan aku adalah tuhanmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Asto Amin. Setiap tulis farah, dia salah dia salah ucap, Kenapa? Karena saking gembiranya. Bagaimana tidak bergembira? Dia sudah merasa akan tewas tiba-tiba. Oh, tanya tadi yang ditunggu-tunggu dah. Karena saking bersyukurnya, maka dia mengatakan tadi ucapan syukur. Ya Allah, sungguh benar-benar Allah adalah hamba kuir akhwatnya Tuhan. Ini gembiranya seperti apa ini? Luar biasa gembiranya sampai salat salam. Kernyata Allah subhanahuwataala. Lebih gembira dengan bertobatnya seorang hamba kepada Allah daripada kemudiannya orang lain. Tetapi Allah Swt menjelaskan hal ini agar mengingatkan kita bagaimana bermakzul segera kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala juga menjelaskan tentang luasnya taubat Allah Subhanahu Wataala. Tetapi Allah menyebutkan tentang abul buktul. Ashabul Ufdud kata Allah SWT Innal lazina fadzalul mu'minina wal mu'minati Thumma lam yatubu Walahum azabu jahannam Walahum azabu lahir Sungguhnya orang-orang itu -orang, Ashabul Ufdud Yang telah menyiksa kaum mu'minin dan kaum mu'minat Yang puluhan ribu kaum mu'minin dan kaum mu'minat Dibakar oleh mereka dalam sebuah parit Apakah orang seperti ini Masih bisa diterima tobatkan oleh Allah Taala Setelah menyiksa ribuan kaum muslimin Dan kaum mu'minat dengan membakar mereka apakah masih diterima tobatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabu hari. Kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Orang yang apa namanya? Kejahatannya seperti ini, membakar kaum mukminin, bahkan kaum muslimat, ya, ternyata masih diberi kesempatan tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua agar kita tidak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini bahawa hanya Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala Ta'awalurrahim, yaitu Maha menerima taubat hambanya dan Maha sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya eswanikiladzaniyullah iya kum mempelajari tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah akan menambahkan keimanan dan akan menambahkan keyakinan kepada kita dan akan meninggalkan sifat-usulul. -sifat -sifat Berperhatikan baik kepada Ras kita. Kepada pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh karenanya kalau kita perhatikan. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayat apa? Ayat kursi. Syekhul Islam Ibn Sayyid yang menjelaskan. Kenapa ayat kursi itu merupakan ayat paling agung dalam Al-Quran. Karena ayat kursi ternyata bercerita tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi awal tampilan. Allahul ladzi la ilaha illa huwa al hayyul la ta'khuduhu sinatun wa la manam. berjaya pengertian kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh katanya di akhir adalah jamaah. Sebabnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu ada qardho. Bertingkat-tingkat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang berbicara tentang hukum itu tidak sama nilainya dengan ayat-ayat yang berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Sebagaimana ayat kursi merupakan ayat yang paling agung karena berbicara tentang sifat-sifat Allah. Demikian juga surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma ya Rohimani, sihir masih terus <tik> <tik> berbicara tentang sifat-sifat Allah Tuhanmu. Demikian juga oleh katanya surat Al-Ikhlas tak diluluhkan Al-Quran. Surat Al-Ikhlas, "Allahu Akhbar, Allah adalah Nam Heri dan Yula, dan tidaklah Dia berdua. Dituruninya surat ini sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena Surat Al-Ikhlas bercerita tentang Allah Subhanahu Wataala, bercerita tentang keagungan Allah Subhanahu Wataala. Oleh karenanya, barangsiapa mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala dengan cara yang benar, maka dia akan beroleh sehingga menimbulkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wataala, maka dia akan beroleh soal yang besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Sebaliknya ikhwani fillah hadani wa qaliyah, pembarang siapa yang ngeluh dalam kajian al-wasifat. Berbicara tanah keliru dalam al-wasifat juga terancam dengan adat yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan hal ini Bahawa tany akan ada kelompok manusia yang mereka keliru dalam pemahaman tauhid al-wasifat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa lillahti tasma'ul biha." Godalah الذين يفترون بأسمائه زيد دون ما كانوا يعملون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka perdoalah dengan nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad dalam nama Allah. Allah mengatakan tinggalkanlah Biarkanlah orang-orang yang melakukan ilhad menyimpang dalam nama-nama Allah yang indah. Menunjukkan di sana akan ada timbul orang-orang yang menyimpang dalam ta'wil asma' dan sifat. Sehejizawna mazangli yang mahluk, mereka akan dibalas akibat perbuatan mereka. Dan ternyata benar. Terlalu banyak orang-orang menyimpang dalam teman-teman Tauhid al-Aqma wa sifat. Simbul kelompok-kelompok serpa-serpa besar. Seperti Jadmiah, Kemudian Al-Muqtad Zillah. Kemudian al Yang mereka menyimpang dalam Tauhid al-Aqma wa sifat. Saya akan berikan gambaran kepada ikhwah sekalian akan bahaya orang yang bicara. Tentang dan aku mengetahui tanpa ilmu. Kita tahu dalam Al-Quran apa banyak mengatakan wa anta qulu allaahi ta ma ta'lamun. Jadi ketika dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu, Allah menjeralah Rabb-Nya. Dalam surat tin Allah tidak ridha dengan perbahasan musyrikin yang mereka salah paham. Tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. kata Allah wa ala wa ma kuntum tastatiruna ay yashhadu alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la dululukum wa la ta'rifukum Allah la ya'am kadhir mimma taqbulun wa dhalika jundumkum alladhi dunntu bi bisa bi dari persaksian pandang pendek kalian dan persaksian pendengaran kalian dan persaksian kulit-kulit kalian Walaupun corak seperti leliar ikan seperti lain, pandangan menjadi saksi, pendengaran menjadi saksi, kulit kulit menjadi saksi. Walaupun corak itu Allah lah yang telah mengkaji rombina. Akadat di kalian dahulu, menyangka bahawa hanya Allah subhanahuwataala tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan. Jadi, apa perasaan mereka? Mereka menyangka Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka meyakini ada yang apa yang mereka lakukan. Adik Allah kamu, Namun di sana adik Allah tidak tahu. Mereka ini tidak sebabnya kibat ilmu. Mereka tidak mengatakan Allah tidak punya ilmu. Mereka mengatakan Allah punya ilmu. Hanya saja ilmu Allah tidak meliputi. Hanya saja ilmu Allah tidak meliputi. Allah mengatasi sebagian perbuatan kita. Dan sebagian perbuatan kita luput dari semua. Gara-gara pertandaan ini. Allah memasukkan mereka ke dalam neraka jalanan. Ya. Allah melatuhkan mereka ke dalam jahannam ya. dan bagaimana disebutkan dalam surat sifat dalam ayat sifat yang tadi saya sebutkan. Antum perhatikan di sini. Dini orang, ini islamu sedikit, ini tidak menolak sifat Allah. Tidak menolak sifat ilmu. Tapi hanya menolak, mereka menolak sifat ilmu. Yang mereka tolak itu Allah itu berikuti segala berdoa. Bagaimana lagi dengan orang yang menolak sifat ilmu? Sekarang saya tanya Antum, apakah ada orang yang masih ke seperti ini? Mengatakan bahwa ilmu Allah itu tidak meliputi segala sesuatu. Adakah orang kita yang berpendapat seperti ini? Kita katakan tidak ada. Tapi ada sebagian orang yang berpendapat seperti ini. Siapa? Di antaranya salah sifat. Para orang orang yang dihidupkan. Di antaranya Ibn Sina. Siapa? Ibn Sina dalam kitabnya. Al-Disharaat wa Sambiha. Dan saya punya kitab itu. Dia mengatakan bahawasanya, Allah hanya mengetahui al-beliyah wa layak wujud al iya. Allah hanya mengetahui ilmu secara global, tetapi yang terperinci Allah tidak tahu. Jadi, misalnya Allah tahu saya. Okey, oh, orang tidak tahu. Tapi saya jam segini, makan WC, saya jam segini, minum, saya jam segini. Tidur sama anak-anak, tidur sama istri, Allah tidak tahu. Allah tidak tidak tahu. Allah hanya mengetahui secara global Tetapi penjelasan secara terperinci Allah tidak ada. tidak ada. Kenapa diberi keten ini? Yang kala bersyukur itu apa? Ada syukur. Antrum dengan syukurnya. Hah? Siapa yang mau dengar enggak kan? ada? Antum kira syukur jaringan syukur hati beras. Tapi pemahaman yang dipahami oleh orang muslim ini juga pernah dipahami oleh orang-orang oleh eh, pernah dipahami oleh ISIS dan kelompoknya. Oleh kapannya? Alimam Al Ghazali Al Ghazali dalam kitabnya Tahafut Al Falasifa mengkafirkan seluruh orang-orang falsafa mengkafirkan orang-orang yang memahami falsafa di akhir kitabnya Tahafut Falasifa yang artinya kerancuan orang-orang falsafa ani tuzal kenapa dia mengatakan mereka dikafirkan karena tiga hal di antaranya pertama karena mereka yaqulun bikidabil alam mereka mengatakan alam ini Kodim aja bukan diciptakan oleh Allah, bukan mengatakan. Alam ini sejak dulu sudah ada, bukan diciptakan oleh Allah. Kenapa mereka begitu ke dimikir? Ada justru sebaliknya. Namun saya tidak ingin meletakkan kepada anda. Yang kedua mereka mengatakan Allah yang Allah melihat, Allah yang Allah mengetahui. Allah hanya mengetahui perkara-perkara yang pada Adapun yang bersangkut filter kerjanya Allah tidak tahu. Dengan dua sebab ingin berkati, Tiga saya berterima kasih saya lupa. Dengan tiga sebab ini, kata Al-Iman mereka orang-orang Berarti Allah itu tidak? Daripada Seekor kucing, kucing itu tahu yang dia lakukan tidak? Nah, tahu. Kucing tahu tidak yang dilakukan itu? Kalau lihat ikut jalan Islam Muhammad, dikejar kucing tahu tidak? Tahu. Jangankan kita manusia, Hewan saja tahu kejadian di sekitar sekitarnya. Setidaknya terperinci. Makanya perkataan itu, itu adalah perkataan yang sangat buruk. Dan dibantau oleh ulama, diantaranya dibantau oleh syaitu-syaitu dalam kitabnya darut-sa'aruf al-akil wa nasr. Bagaimana lagi dengan orang yang mengatakan Allah tidak punya ilmu? Seperti para orang al-mu'atah silah. Sebagaimana dilontarkan oleh salah seorang ulama besar mereka, yaitu al-qadiyakun siap bahasa dalam kitabnya. Syarah al-usul al-qamta. Yang mengatakan Allah tidak punya ilmu. Kelihatannya seperti ada ikhwan. Ya. Namun berbicara tentang Allah tanpa ilmu dilengkapi bahaya dari Allah SWT. Ingat ya ikhwan. Orang-orang nasional yang tidak dikasihkan oleh Allah. Gara-gara mereka berdina buruk atau orang tidak. Gara-gara mereka korupsi, karena tidak. Mereka dikasihkan tidak salah paham tentang Allah SWT. Kita ini diciptakan di atas muka bumi. Untuk beribadah kepada Allah SWT. Untuk berakidah yang benar tentang Allah SWT. Dan mencipta semesta ini. Kalau kita salah berazida dengan Allah Subhanahu Wataala, nilainya berbahaya. Dosanya besar dengan Allah Subhanahu Wataala. Sa Sampai-sampai Allah menegaskan berkatnya orang-orang kafir. Lakwajat kafar. Allah sangat sungguh sangat takdir. Bukan kerana mereka berdinya, bukan kerana mereka, tapi karena mereka yakin Allah itu satu di antara yang tiga atau nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu Wataala. Sa Saya kasih contoh yang kedua yang menunjukkan bahaya ini orang berbicara tanpa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, sengseng tiba Allah. Selama satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Abdullah bahwasanya ada seorang berkata kepada sahabatnya yang mengatakan la ya'firullah la. Ya. Allah tidak akan mengampuni engkau Akhirnya Allahu Taala Huwu, Allahu Walaikumurka dan berkata: Man berlari ya Allah, Allah aku berani bulan. Siapa yang berani berani bersumpah bahawa tiada aku tidak akan mengampuni si bulan? Waktu kau bertemu Allah, aku telah mengampuni dia. Adapun engkau yang berani berani berbicara bersumpah dengan, dengan nama Allah, maka aku apa? Telah dinilai seluruh amalan. Aku gugurkan seluruh amalan. Hadis ini. Ya, di dalam Thugai ya Baendi, di dalam Abu Hurairah dan Ibnu Talal, ya, dalam Ibnu Abu Dawud dan juga Imam Ahmad disebutkan dahulu ada dua orang ya, mutaakhirin Bani Israel. Dua orang saling bersaudara dari Bani Israel. Yang satu mujtahid di ijtihad, ah", yang satunya mushaddid di ma'iyah. Satunya sangat semangat untuk beribadah, yang satunya semangat bermaksiat. Namun mereka saling bersama, saling bersaudara. Satunya semangat mahasis, semangat dan semangat ibadat. Rupanya yang bersemangat beribadah ini nampaknya menasihati yang bukan maksiat. Kata dia, ya hala akhir dengan tuan berhenti jangan maksiat. Setakat aja dia bermaksiat, cuit aja dia. Belakang maksiat lagi disebut lagi. Kata dia, ya tuan, ya hala akhir. Wahai tuan berhenti bermaksiat. Itu tuh tuh akhirnya tuan si ini marah kata dia, kalim wa warok dia saya dengan Allah, jangan ikut campur saya oh, mati atau saya dengan ha? dengan Allah. Anda baca berkorang-korang -orang bilang itu marah tak anda? Eh hey, jangan mati ah, apa urusan tu saya dengan Allah urusan ciptaan saya kamu siapa tu? Kira-kira anda marah, marah Namun yang ahli badannya tak bersabar. Kemudian dia melihat lagi orang itu bermati lagi dia katakan ya ada akhir wahai tuan berhenti. Kata dia Abu Aita alaiy alaih Apakah Allah memutus kamu untuk mengawalki aku? Dia berlaku Wahai kamu, suger saya. Apakah kamu terputus oleh Allah untuk mengawalki aku? Maka mana sahamat orang-orang ibadatku? Kata dia, Kata dia diiminkan Allah tidak akan ampuni orang-orang dan kamu ini. Diserutkan dalam satu riwayat yang lain dari Alimah Al-Zahid Hakim. Yang Syi'abul Iman. Orang Alim Banis yang wujud, diinjak kepala nya oleh oleh teman dia tadi yang tugas maasiya. Kira kira dia maasiya. Dia, Allah tidak akan dimaafkan oleh oleh Allah. Kepala nya mana diinjak? Kepala dia diinjak oleh temannya tadi. Mana tidak diinjak? Namun apa kata katanya ini diangguni oleh Allah tidak? Gara gara kata katanya tadi Allah tidak akan memilih kamu. Maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka dan memasukkan ahli maasiya tadi ke dalam surga. Kalau Allah mandat dari Ya Allah, Allah mengucapkan cakap, mengucapkan itu sumpah bahawa aku tidak akan mengampuni si pula-pula. Sumbu asal aku telah ampuni, ia dan aku masukkan satu yang gelap, azanul qadar. Jadi hwa azan Ya Allah, wa yamum. Suatu kalimat yang mungkin untuk kita sederhana seperti azanul qadar ini. Dia berpikir dengan logikanya, orang yang semua dia orang ini yang dinasihati tidak pernah. Nurus, bahkan namun dengan perkataan apakah -apa, kau disebut kau diutus oleh Allah untuk menjadikan menjadikan menjadi pengawas bagi saya. Orang seperti tidak mungkin diutus oleh Allah. Logika dia. Logika dia. Namun logika dia tadi logika yang yang keliru. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, "Takalama bi kalimatin aw baqa ya wa usrah." Orang ini telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunianya dan menghancurkan Akhirnya Jadi tidaknya kita berhati-hati Dalam memahami taruhi taruhi taruhi taruhi Sekarang ikhwan yang dilakukan oleh Bapak Iyakum Bagaimanakah Cara memahami Sifat-sifat Allah Subhanahu SWT Menurut makhidat Al-Tunna wa Jamaah Sebagaimana saya katakan judul kita dalam pengajian ini Hanyalah pengantar Hanyalah mempatimah Kita tidak akan panjang lebar secara sopiki Secara mendetail tidak Tapi hanya secara global Akidah quran hawa jamaah dalam sifat-sifat Allah yaitu kita beriman dengan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa yang datang dalam Al-Qur'an dan yang datang dalam sunnah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita takwil dan tanpa kita tolak dan kita menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan yang layak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara ijma bagaimana disampaikan oleh Ibnu Abdil Fattah dalam kitabnya Tahfiz bahawa si Al Sunnah, mujimaun Al Sunnah wajahah sepakat ya. untuk ikhlas terhadap urus sifat-sifat yang datang dengan Al Qur'an dan dalam Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. tanpa membawakan makna-makna tersebut pada makna majad, tetapi dibawakan pada makna yang hakik, makna yang asli sesuai dengan kata. Ini disepakati oleh para ulama dan ibnu Abidin mengatakan ijma' di antara para par ulama. Jadi setiap imam Abu Hanifah sampai imam Syafi'i Ibnu pada dalam kitabnya Fiqhul Akbar dia mengatakan billahi di yadun wa wajhun wa naqtun. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki wajah. Dan dia mengatakan barang siapa menafsirkan yad dengan qudrah atau nikmah, maka fee ittifaq, maka dia batal yang nafirkan. Tangan dengan kekuatan atau dengan nikmat Allah, maka dia telah menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan dari Ibnu Mabulahi. Adapun Imam Malik, setelah Abu Hanifah, siapa Imam Malik? Imam Malik, kalau ditanya, Kaibat Tawang, bagaimana Allah beristiwa, Maka Imam Malik pun, Terdiam, sambil ber, apa bersucuran keringatnya, Karena mendengar suatu pertanyaan yang sangat besar bagi dia, Kemudian dia berkata, Iistiwa pun maklum, Sungguhnya istiwa berada di atas ars, Dipahami maknanya, Walkefi atau walkefiu walkei bukan jebur dan bagaimananya adalah suatu perkara yang tidak diketahui. Soal ya. anugerah. Walimah lebih wajib keberiman kena itu adalah wajib. Soal anugerah dan bertanya tentang bagaimananya adalah suatu bid'ah. Ini juga Imam Ahmad dan Imam Syafi'i perkataan mereka ditemui dalam oleh Abdul Bani Al Mutasy dalam kitabnya Ikhbatul Wila dan dalam Ta'wid. Jadi empat lima mazhab sama khas macam dalam tauhid as-salaf. Jadi apa? Kita mengambil mengenai mengenai sifat-sifat Allah tersebut namun tidak kita bagaimanakan sifat-sifatnya. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir." Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia omniscient setiap detik, Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka memang lagi paham. Sebelum Allah menetapkan Allah itu tau mendengar lagi untuk melihat, Allah itu mukaddimah. Kata Allah, "Gaisa kamitsihi syai". Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang sudah belajar usul fikih tentunya tahu. Satu kalimat nafi'ah, kalau datang dalam kalimat nafi'ah itu memberikan faedah perumuman. Jadi kalau syai di situ nafi'ah itu ada kadwinnya. Kalau makrifah itu pakai alif lan. Allah tidak mengatakan leitak mislihi ashshayyuk. Allah mengatakan leitak mislihi shayyuk. Ya. Ini nasirah. Dan dalam kalimat nabi Laisa. tidak sesuatu pun yang berubah dengan Allah. Dan sesuatu ini adalah sesuatu yang umum, satu apa pun tidak ada berubah dengan Allah subhanahu wa taala. Baik yang kita lihat sesuatu yang terbetik dalam hati kita pasti tidak sama dengan Allah subhanahu wa taala, karena keumuman. Kubilang mengatakan, murat, dan itu, dan Allah telah mengutus yang Allah Mahamendengar, dan Mahamendengar. Artinya apa? Allah mengingatkan, semua yang anda lakukan. Ingatlah tidak seorang pun yang berubah dengan saya. Akan lagi saya melihat dan maha mendengar. Artinya apa? Jangan sampai terpetik dalam benak kalian bahawa pendengaran saya dan perlihatan saya seperti pendengaran dan perlihatan makhluk tidak akan sama. Tidak akan sama. Bagaimana sama dengan tangan Allah dengan tangan makhluk? Allah mengatakan, Wal yawm al wa al-azwajani al-kubratuhiya al-malikiyah pada hari kiamat bumi seluruhnya dalam tanggapan Allah swt. Wa sambawatu makfiyahum biyanini dan lagi-lagi terlipat di tangan tanah Allah swt. Bagaimana terus terlipat dalam penyakit kita kalau kita dekat tangan Allah? Berarti sama dengan tangan makhluk. Tidak mungkin. Mahal Allah yang Mahaswab, yang Mahabesar, yang Mahazab. Demikian juga, kalau Allah mengatakan Allah Mahamendengar, bagaimana Allah Mahamendengar? juga bisa. Bisa mendengar, tetapi pendengaran makhluk tidak sama dengan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala Kita makhluk kalau, pendengaran kita sangat terbatas, kalau ada orang berbicara dengan kita Dua orang saja, sama-sama pakai bahasa Indonesia Tapi satu ngomong lain, satu ngomong lain, dengan dua pembahasan yang berbeda, kita tidak akan bisa faham Kita akan bilang, si A berhenti dulu, saya ingin mengadari B. Kalau dua puluhnya ngomong-ngomong, mau... tidak apa, -apa satu saja yang kita, kita dengar. Mendingan -mendingan apa lagi kalau tiga orang? Apa lagi kalau? Tiga orang. Apa lagi kalau tiga orang, satunya pakai bahasa Bugis, satunya bahasa Jawa satunya, bahasa Jawa, satunya pakai bahasa Jerman. Bingung. Gitu. Kita tidak akan paham. Penderang kita tidak terdapat Allah. Maka pendengarannya tidak Maka pendengarannya tidak terbatas. Untuk bayangkanlah sekarang, di Padang arafah. Berapa jumlah orang yang haji yang hukum di padang araf? Berapa orang? Hah, jutaan. Pernah lihat di TV? ya. <laughs> yang pernah naik haji punya tahu. Banyak orang yang di padang araf jutaan orang, baik haji resmi maupun haji tidak resmi maupun haji pokok. Ininya banyak. Jutaan orang makan di padang araf. Ketika tiba waktu hukum untuk berdoa, maka seluruh orang menghadapkan tangan miring kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan orang ada dari Amerika, ada dari Brazil, ada dari Jerman, ada dari Inggris, dari Indonesia, dari Arab Saudi. Banyak mereka dengan bahasa yang berbeda-beda, inna ka barallahu subhanahu ta'ala. Dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda. Ada yang berdoa kepada Allah, kesukaan banyak di Allah. Dulah yang kesukaan. Ada yang berdoa kepada Allah, semoga mudahkan untuk berpoligami. Ada b berdoa banyak dalam macam-macam berdoa betul-betul baik berbagai-berbagai namun Allah mendengar seluruh doa tersebut meskipun dengan permintaan yang berbeda-beda meskipun dalam waktu. Bagaimana kita samakan melaranya dengan berdoa Allah? Oleh katanya, setiap sifat yang disebutkan oleh Allah kita imani dan kita yakini tidak akan sama dengan sifat-sifat kita. Jadi pertanyaan antiqua, kenapa kita tidak mungkin mengetahui hakikat sifat-sifat Allah? Kita bagaimanapun tidak tahu bagaimana hakikatnya. Dan tidak mungkin kita mengetahui hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Karena ifan Allah zatul wa'iyukum, hakikat sesuatu bisa diketahui dengan salah satu dari tiga cara. Hakikat sesuatu bisa diketahui dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, kita melihat langsung zat tersebut. Kalau kita melihat langsung zat tersebut, kita tahu bagaimana hakikat zat ini. dengan melihat langsung. Yang kedua, kita mendapatkan kabar dari orang yang pernah lihat nampak tadi. Kita tidak melihat nampak. Jadi kita mendengarkan kabar dari orang yang pernah lihat nampak dan tertuduh. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita melihat seorang atau zat lain yang semisal dengan zat yang akan kita lihat tadi. Zat ini tidak pernah kita lihat, tapi kita pernah melihat zat yang semisal dengan dia. Kalau semisal sama, berarti kita mengetahui hakikat zat tadi. Yang pertama tadi apa? Melihat langsung yang kedua? Dapat kabar dari orang yang pernah melihat? Langsung yang ketiga? Melihat secara dengan jahat. Yang Yakni gejala ini tidak mungkin ditempuh untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu Karena tidak seorang pun yang pernah melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala dialah melihat. Tidak ada yang pernah melihat dalam alam dunia ini melihat Allah Subhanahu wa taala katakan lu di dalam fat. Nabi Musa alaihi berkata kepada Allah, untuk melihat." Allah berkata, "Salani, tetapi engkau lihat ke Jebel, dan ini tetap di tempatnya, engkau tidak akan melihat." Kemudian Allah menampakkan rupa-Nya kepada Jebel, Dia menjadikannya dan pergerakan yang sukar. Kata Musa, "Ya Allah, perlihatkanlah dirimu mu padaku." Kata Allah, "Salani, engkau tidak bisa melihat." Tapi dia berpaling kepada gunung. Kalau gunung masing-masing kokoh, akan melihat saya. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala cahayanya turun kepada gunung, maka gunung pun hancur, maka mudah pun pingsan. Itu gunung ada bolong melihat saya Allah sudah sudah pingsan. Bagaimana melihat Allah Subhanahu Wa Nabi Muhammad SAW. Setelah Nizar naik ke langit yang tujuh, beliau ditanya, "Hai Rabbat, apakah kamu melihat Rabbat Allah Taala?" Kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi Shallallahu Nurun Wasallam, nur Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam hadis yang terakhir, riwayat Alim al Musti dalam khotbahnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'lamu anakum lantara wukufatatamu. Ketahuilah bahwa jika kalian tidak mungkin kita melihat Allah kecuali sampai kalian meninggal dunia. Orang itu tidak akan kita melihat Ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemungkinan pertama telah terkunci. Tidak mungkin kita melihat Allah secara langsung. Kalau kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, bagaimana kita mengetahui hakikat Allah secara Kemungkinan yang kedua, ada orang yang pernah melihat Allah dan mengabarkan kepada kita. Ini pun tertutup. Bayi Musa tidak pernah melihat Allah Nabi Muhammad juga tidak pernah melihat Allah secara langsung dan tidak pernah mengabarkan kepada kita. Yang ketiga, ada zat yang pernah kita lihat. Sehingga kita bisa menghiaskan atas Allah dengan keadaan tersebut. Dan ini pun tertutup. karena Allah berfirman lain. Saya akan berseh isyik. Bahawa kami' al-satih. Tidak ada sesuatu pun yang sempat dengan Allah. Dan dia maha menengah. Lagi maha menengah. Jadi hakikat Allah bagaimana sifat-sifat Allah. Tidak mungkin kita ketahui. Ikhwanikillah. Ra'aqatih fi'zin. Azami Allah wa Iyakum. Poin kedua ini tadi, poin pertama. Sebab itu, tidak mahu kita ketahui. Poin kedua, ini yang anda bahas. Ini sekiranya membuat iman akan pentingkan secara singkat. Poin yang kedua, imanifillahirrahmanirrahim. Bahwasannya, Pembicaraan tentang sifat, Far'un anil kalam sifat. Al kalam sifat, Al kalam sifat. Pembicaraan sifat, itu merupakan cara dari pembicaraan tentang zizat. Kalau kita mengetahui zat kesuatu, kita akan mengetahui sifat-sifatnya. Kalau kita tidak mengetahui darah Tuhan, bagaimana kita mengetahui sifat-sifat? Apa yang kita mengatai bagaimana darah Allah tidak ada yang tahu. Kalau darah Allah tidak kita ketahui, berarti sifat-sifatnya juga halukannya tidak akan kita ketahui. Bagaimana tangannya? Bagaimana wajah Allah subhanahu wa taala? Bagaimana istiwanya Allah subhanahu wa taala? Bagaimana tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu karena kita tidak mengetahui bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Dan pembicaraan tentang sifat merupakan jawaban dari pembicaraan tentang, tentang zat. Kemudian faedah berikutnya lagi, poin yang ketiga. Bahwasanya kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Okay -kan. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Okay -kan. Banyak hal-hal yang namanya sama, namun hakikatnya berbeza. Contohnya kekuatan, kekuatan. Suatu kalimat yang global. Kita tahu bahawa kucing punya kekuatan, gajah punya kekuatan, macan punya kekuatan, nyamuk juga punya kekuatan. Apakah kekuatan mereka sama? Ber? Berbeda Gajah punya kekuatan Nyamuk punya kekuatan, mana yang lebih kuat? Hah? Mana yang lebih kuat deh? Nyamuk yang lebih kuat Karena nyamuk bisa mengangkat badannya ke udara Gajah tidak? Tidak bisa Namanya sama-sama hakikatnya berbeda Itu antara makhluk dengan makhluk Bagaimana antara Makhluk dengan sholik Kita punya kuat berapa? Allah punya kudral. Namanya sama-sama kudral. Tetapi akhirnya ber, berbeda. Oleh karenanya, Syekh Islam yang ini adalah kitabnya Tazmuriya. Menyebuti tentang contoh yang merupakan delilah yang sangat kuat. Tentang kenikmatan yang ada di surga. Kata Ibn Abbas walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layta, apa namanya ee, e, yang maknanya tidak ada sesuatu pun yang ada di surga dibandingkan dengan di dunia Tidak ada kesamaan, kecuali hanya kesamaan nama Hanya kesamaan nama Hakikatnya ber? berbeda Di dunia ada apel Di surga juga ada apel Namun apelnya ber? berbeda Di bumi ada komar Di surga juga ada komar Namun hakikatnya berbeda ya? Di surga ada sungai komar bayang. Ada sungai susu Ada sungai sungai madu Di sini kalau ada sungai komar Orang mazik, orang tenggelam mazik. Ya, karena komarnya memabukkan. Di surga tidak, komarnya tidak memabukkan. Namun namanya sama-sama pamer. Namanya boleh sama, kita sebut berbeda. Demikian juga, di bumi ini ada wanita, di surga juga ada? Ada wanita. Apakah sama antara wanita di bumi dengan wanita di surga? Sama atau tidak? Tidak sama. Jelas sangat jauh berbeda antara wanita di surga dengan wanita di, di bumi. Antum kalau bisa menghayal seorang wanita di surga, ya, saya kasih uang kepada Antum berapa pun Antum minta. <gif> bisa atau bayar kecantikan yang ada di surga? Tidak akan mampu Iqbal. Kenapa? Karena otak Antum terbatas. Kehayalan Antum itu apa daya? Kehayalan Antum terbatas. Karena daya khayal seseorang itu berdasarkan panca indera yang pernah dia tangkap. Hal, Hal yang pernah ditangkap oleh panca indera. Kalau saya suruh seorang wanita sekarang untuk menghayatkan tampannya Nabi Yusuf Alaih Salam tidak ada yang bisa. Wanita manapun di muka bumi ini tidak akan kita bayangkan tampannya Nabi Yusuf Alaih Salam. Karena mereka tidak kenal orang sepanjang Nabi Yusuf Alaih yang senang dengan Nabi Yusuf. Yang kata Nabi Sulaiman, "Takut dia seorang Jamal." Nabi Yusuf Alaih Salam diberikan setengah ketampanan, setengah ketampanan kantung kepergian ya, mereka, setengah ketampanan untuk Nabi Yusuf Alaih Salam. Kalau ada laki-laki tertampang di dunia ini yang pernah hidup oleh Nabi Yusuf. Kita pajang di depan, kemudian ada wanita kita suruh melihat laki-laki tertampang tadi. Dia akan ternangah. Kenapa? Tercengang kalau melihat laki-laki tadi yang tertampang. Tetapi kalau antum tusukan jarum tumpul di belakangnya, dia ketakitan tidak? Dia akan kesakitan. Betapa tampannya orang orang ini. Kalau antum kasih jarum tumpul, dia akan terlihat. Tapi Nabi Yusuf alih tahu bagaimana tampangnya? Sampai para wanita potong jahitnya pun tidak ada. Itu saking namanya seorang Nabi Yusuf. Luar biasa tampannya. Atau misalkan yang tidak mampu. Kayaan itu terbuka. Paling karanya, Allah menyebutkan sebuah permisalan tentang orang yang dikenal dengan pahit butik. Seorang yang memiliki ayam jago. Orang ini dikisahkan setelah lahir dalam keadaan budak. ...menakhir dalam keadaan Sejak setelah dia agak dewasa... ...untuk umur ke tahun. Allah membuat dia... ...masanya melihat. Namun hanya beberapa detik saja. Dia bisa melihat. Setelah dia bisa melihat... ...yang dia lihat adalah ayam jago saja. Kemudian dia buta lagi. Yang dia terima ayam. Ayam jago itu lagi. Orang ini yang pernah ditangkap oleh panca indirannya... ...cuma ayam ayam jago. Oleh kerana dia sayang terbatas. Setiap ada orang bilang, dia ya, asli. Anda tahu gajah enggak? Jadi ayam gajah itu dibandingkan ayam jago gimana? Yang jadi patokan apa? Ayam jago. Kebanyakan anda tahu burung, burung dibandingkan ayam jago gimana? Ijin jual jadi patokan, karena tidak pernah dia menghayal seni daripada ayam, ayam jago. Karena saya katakan dari daya daya hayalan kita sesuai dengan amanat kita tangkap dalam pencahaya. Saya ini, ya, lahir di Surabaya memang. Bapak saya ibu ibu saya Surabaya. Apalagi di rumah saya kita tetap bersama. Namun tidak sempat menginjakan kaki di tanah Surabaya. Apalagi di Malang. Belum sempat. Ini pertama kali bang Bapak Sarawas. Kedua kali menginjakan kaki di kota Malang. Umur sebulan saya sudah dibawa ke Irian Jaya. Dibawa ke mana? Irian Jaya. Nah, akhirnya saya sekolah sampai saya SMA Dari SD SMP, SMA, Irian Jaya. Saya dahulu melihat orang wanita di sana, menurut saya paling cantik yang pernah saya lihat. Begitu saya melihat di Jogja di OGM, ternyata seperti dia biasa-biasa saja, ada yang lebih cantik. Kalau tidak percaya, banyak yang Yasir, di akhir. Kerana sama saya. Sama-sama MC, ya, Medal Saking Kamu. Setelah saya akan di Madinah, ternyata dari khayalan saya meningkat. Walaupun wanita dan ya wanita. Kalau saya selalu antum menghayal tentang cantiknya bidadari, antum tidak akan hantu. Antum itu otaknya lemah, daya hayalnya lemah. Yang antum bisa hayalkan yang paling tercantik manusia wanita yang pernah berdiri di atas muka bumi ini. Lebih dari antum tidak mampu. Bagaimana Allah Swt menggambarkan cantiknya bidadari melaporkan dalam ayat yang sangat banyak. Allah mengatakan Nurul Munnur bidadari seperti mutiara yang terkutuk dalam wapak. Cangkangnya itu, yang buka antum, kalau antum, apikulkan antum, yang buka itu ibu, setiap, yang lain tidak pernah buka. Yang kata Allah, subhanahu wa s-a'ala, bidadari itu menundukkan pandangan. Ada ulama yang menaksikan bidadari itu menundukkan pandangannya. Bidadari itu tidak pernah melihat kecuali antum. Kalau antum, apikulkan, dia tidak pernah mengenal laki-laki kecuali -laki antum. Bahkan tidak pernah mengenal laki-laki kecuali antum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dihitap al-Tirathul Tauf, dan ia termasuk huna insung kabala hubahaja. Semuanya ditugaskan kepada bidadari-bidadari yang mengundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah disentuh oleh jin. Disentuhnya tidak pernah. Yang pertama kali menyentuh antuk. Bagaimana perasan seorang wanita yang tidak pernah kenal laki-laki kecuali antuk-antuk? Bagaimana buruknya dia yang paling tampan bagi dia? Bagaimana penjelekan? Antum yang paling tamak tidak semua lagi lagi lain. Bagaimana dia bisa bandingkan? Itu tidak berada dari. mulutan banyak yang paling tamak cuma antum. <tuk> <tuk> Tapi kalau antum dan sudah berkeluarga, antum punya istri, kalau istri antum banding-bandingkan antum sama orang lain antum sakit hati. Benar? Dia suami itu. Kenapa antum tidak seperti aku pulang? Antum kau hitam, dia dia putih. Apalagi Allah yang sudah pernah pacaran sebelumnya 10 kali. Repot. Kamu tidak seperti pacar saya yang pertama. Kamu tidak seperti pacar saya yang kedua. Kamu naik sepeda pacar kalau naik mobil. Repot. Kasihan. Saya kalau Andung punya istri yang tidak pernah dibandingkan sama laki-laki itu -laki tua. Dia sama hanya. Dia akan terus dipakai dari. Tidak pernah bandingkan dengan laki-laki yang lain, Dia hanya melihat Andung saja. Takdirannya yang lain, Khofi rotu, khofi rotu, atrofi az wajihinnah. Mereka menundukan pandangan suami-suami mereka. Artinya, bukan langsung ke surga, ketemu dengan bidadari, langsung tidak punya pikiran untuk cari wanita yang lain. Saking cantiknya bidadari tadi. Dia sempat terpikir untuk melirik wanita yang lain. Sudah ini sudah kuat, jadi paling, paling top yang pernah saya lihat. Ini apa, 17 orang kabar, terima Bagaimana tidak? Nanti cerita. Kata Rasulullah, lau salat emraatul min al jannah, ila dunia, la apa atma bayinahuma, walamada atma bayinahumari. Kata Rasulullah, kalau ada salah satu wanita di surga, Nawa di atas muka bumi ini, Nawa saja. Maka akan menyinari antara langit dan bumi, kurang benda mana tu makanan? Gimana cantiknya orang? Walamala adabainahu pariha akan menekatkan bau yang kemerdekat yang harus antara laki dan dunia. Kemudian kata Nabi SAW SAW, Walamala nasibuha ala wa'afiha khayul minat jurya wa wa'afiha. Gerudung yang ada di atas kepala bila dari tadi lebih baik daripada jurya dan seisinya. Lebih baik daripada jutaan miliaran wanita yang ada sekarang masih lebih jantik apa? Itu baru merudungnya isu <Sangat> belum ujungnya, belum izinnya, belum penyemannya. Oleh <Sangat> karena berdoa pun antum hanyut dan jadinya tidak dari. Oh, takkan tunggu untuk menghasilkan saja yang namanya sama perempuan dengan perempuan. Perempuan punya imroh, imroh. Ya, namanya sama dengan perempuan dunia, perempuan akal, sama namanya. Namanya perempuan. Kenapa kekecakannya berbeda? Madzhab terhormat maupun dengan makhluk bagaimana nama yang sama antara makhluk dengan pemilik. Meskipun namanya sama, ikadnya berbeda. Ikadnya kan berbeda. Oleh karena jangan sampai tercatit dalam kantong segala problem menyebutkan Allah menyatakan bahwa Allah antum mengatakan mereka Allah milik dengan tangan kita. Sama sekali tidak akan antum bisa hayalkan. Mau baca dari saja antum tidak mampu memuakkan. Ruh antum saja tidak antum bisa. Khayasi. Ruh yang keluar bersama antum tidak bisa antum tahu bagaimana zat muncul tersebut. Jadi, selalu nafkah ini ruh. Muli rohumin amri robi. Memakuti itu minallahil maulana. Mereka bertanya kepada kaum hamlatan hamzah katakan ruh itu adalah bukan Allah bukan wata alam. Dan kena tidak diberi ilmu kejelasnya sedikit. saja yang makhluk yang selalu bersama lagi tidak tahu bagaimana kita rukh bagaimana pencipta alam semesta ini. Ini sudah di cakfir. 5 menit lagi sudah harus harus selesai. Aduh jam berapa? Saya sudah pergi itu kita selesaikan nanti kita lanjutkan pada jam uh, berapa? dia mencapai masalah. Ada yang bertanya kan, silahkan. Ini ini. itu yaitu pertanyaannya adalah apa kita boleh mengaktif seorang yang mati itu sebagai pengawal tadi seperti sebuah mati kalau mengatakan kalau terus dan tidak terlupa dalam pengawal pada saat yang sekarang, jadi itu mati itu tidak akan pengawal, tidak mati itu Jadi, Yusuf dikatakan Fir'aun abad ini. Aduh, anak. E, apa namanya? Kalau maksud dia adalah e, semisal dengan amalan Fir'aun. Kalau memang benar, e, Yusuf ternyata memang bagaimana dikabarkan membunuh kaum muslimin atau perintah membunuh kaum muslimin. Menyikta kaum muslimin. Ya. Kemudian disifatnya dengan Fir'aun abad ini. Allah alamata, mulai kita jauhi kalimat-kalimat tadi. Karena Firaun adalah orang yang menolak adanya Tuhan. Ya, ada orang-orang masih percaya kepada Tuhan, itu dia beragama Nasrani, Kalimat-kalimat ya. seperti ini maksudnya apa ya? Oleh karenanya hendaknya kita uh, menghindari kalimat tersebut. Cukup ketika-kita mengatakan yaitu apa namanya? gombong uh, misalnya kriminal dan macam-macam ataupun mengatakan dia ya, seperti Firaun itu kerana biraun yang dikenal, menolak adanya Tuhan Dan ia terus jadi, Allah seperti itu Allah s.a.w. mending apalah betul kita jauhi. di Mulai-mending kita lain Mengirutahkan untuk menolak apa-apa Bisa ada duit, karena Ini Itu adalah duit Itu padat Ya tak baik Sama dengan, ya, saya ulangi perkataan saya Algalam si sifat, kalgalam si dar Pembicaraan tentang sifat, sama persis seperti pembicaraan tentang dar Jadi, pembicaraan sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang dar Kalau kita berbicara dan tidak mengerti bagaimana lagi sifat sifat sifat sifat Saya menarikkan aluang saya Kamu berpembeli dengan 9 bulan Apa? Bagaimana kita pasal oleh 99, khas 99 yang kita sebalikkan di sini? Ya, gimana-mana? Artinya, kalau kita bahas itu, saya sama-sama kita tidak tahu. Ya, benar. Kenapa? Pertanyaannya, tumpangnya, kita sama dengan kita. Bahwa, mengertawa sesuatu, apapun, kita tidak tahu. Ya ya ya. ya, ya. Ah ya, jadi terima kasih atas uh, masukan dari ya walaupun terang, terang, terang. Terima kasih masukan dari Pak. Benar ya, bahwasanya si asma Allah itu mengandung sifat-sifat Allah. Setiap nama pasti mengandung apa sih sifat? Allah tak mengatakan ar rahman al-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Punya. Maksudnya Allah punya sifat apa? Rahmat. Setiap nama pasti mengandung Sifat. <tipas> Nama Allah as-sami' Maha mendengar. Tapi punya sifat. Sifat mendengar. Tidak seperti manusia. Manusia namanya terkadang tidak menunjukkan si sifatnya. Namanya Saleh, Tapi terkadang mencuri. Namanya fir'aun. Kadang baik. Benar. Ya? Antum Kalau umrah di Madinah. Nanti anda akan lihatkan ada seorang dokter. Namanya fir'aun. <tipas> <tipas> namanya bulan-bulan fir'aun. Jadi ini kata Maryam. Datang orang namanya, sibuk namanya, Syekh As-Suyuthi datang haji namanya Muftidin. Muftidin artinya perutak. Tapi dia melaksanakan haji dan katakan kamu mati Muftidin. Iya, saya masih perutak Jadi nama tidak menunjukkan sifat, tidak mesti. Namun alhamdulillah ada juga orang lainnya, waktu dia saleh. Tapi kalau nama Allah pasti menunjukkan di sifat. Dan itu benar. Jadi itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan akidah Mu'tazilah yang mengatakan nama tidak mengandung sifat. Yang saya maksudkan tidak mungkin kita ketahui sifat artinya hakikatnya. Hakikat sifat tidak mungkin kita ketahui. Sebagaimana tidak mungkin kita mengetahui hakikat dzat, ya. Bukan makna sifat. Rahmat Allah kita ngeti Allah Mah Rahmat. Tapi bagaimana? Ya sampai bagaimana? Sampai sempurna 100% tidak mungkin kita mengetahui. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan nah, maknanya kita tahu, tentang hakikatnya 100% tidak mungkin kita mengetahuinya. Apa, apa ya, Jawa ya. Yang dekat tu. Ya. itu. nanti saja ya. <laughs> itu terlalu kecil. Belah lah. Eh, oh, jalan-jalan nah, Pak. Saya dengar. Alah, Pak. Iya. Eh. Hadasan lain ya? Selain namanya Uh, para ulama kisah tentang Nabi Muhammad saw bertaklah uh, me Mi Mi'raj Apakah Allah subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Muhammad saw atau atau tidak ada yang mengatakan iya? Karena Allah menghantar Nabi Muhammad saw untuk menerima perintah solat langsung dari atas langit langitnya, dia setuju. Di situ fungsinya Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad saw. Ada yang mengatakan tidak, tidak melazimkan, karena tidak ada nafsi yang tegar bahawa Allah berbicara langsung dengan Nabi. Muhammad. kita sahaja meskipun di atas di atas ke langit yang tujuh namun dengan wahyu ada pun Nabi Musa jelas Nabi Musa alaihi sallam Allah berbicara dengan Nabi Musa makanya dikenal dengan Halimullah yaitu Nabi yang Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi sallam namun ingati kawan setiap kita nanti di akhir-akhir pasti akan berbicara dengan dengan Allah Mamingkumin ahadin tidak bayangkan lima murat buhu, tidak bayi, tidak wabiy, tidak Kata Nabi Saw, tidak seorang pun dari kalian kecuali di akhirat kala akan berbicara dengan Allah Subhanahu Wataala. Allah akan berbicara dengan dia, tanpa ada perjamah. Maka kata Nabi Saw, pastahu naul walau kita Oleh karenanya jagalah lah diri kalian dari api neraka, meskipun dengan bersadakah dengan sebutir kau. Di akhirat kala. Adakah anda berkenaan? Apa? Nah, ini juga sulit berdiri. Oh, Ayo. Uh, ini yang paling susah bikin kesimpulan. Kesimpulannya ya, ya, itu kan yang kita nampak. Ya, boleh. Yang tidak atau tidak wajib dalam sifat itu kita beriman dengan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran al al dan Rasul-Nya al di bawah Allah Subhanahu dan kita telah mengakui akan keagungan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah SWT wa taala sampai kita nampak kita tanyakan tentang bagaimana hakikatnya yang sesungguhnya karena akal kita terbatas ya kita dituntut untuk mengenal Allah SWT dan sebagaimana ya, digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan tunah dengan sifat-sifatnya nama-namanya agar membuka rasa pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Demikian tadi doa yang disampaikan oleh hadirin pada sesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.